Але завтра вона буде плакати не через печальний зміст своїх снів. На ранок вона розбереться у символах свого сновидіння, зробить висновки і нічого не зміниться. Майя знала це і нічого не могла вдіяти. Вона падала.